La vergüenza es mi amor de que vergüenza entenderá nel mala bestia de ese bar que te patió y que te estupió acariciada al pioja al perro que te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 Con tu ternura en pie, Y no estás sola, Nina. Nina, no. Yo estoy con vos. Nina. Buena, eh, buenas tardes, Juan. Boas tardes. Boas tardes, Armando. Como andamos? Pois... Pues, Aquí entre sol y auga. no estamos pasando frío, eh, tela, eh. Por ahí por ahí pela bastante, ¿no? No venir dado un caido andío para la calle, no, tú estás perfectamente donde, ¿no? Sí. Eh, que mañana para mi respeto, eh. Casi había llevado Pero guapa, eh? Guapa pola nacional uh -huh. dame un poquinho de respeto pero chegueu, si. Sí. Bueno, o caso é chegar, eh, chegar e volver. Porque cal foi o motivo. Eh, o que, bueno, xa ayer en cinco creo que foi en Sinjo, sí. tocou oficialmente o carnaval. E o tocaba en Sobradelo de ah. eh, Pertineta, Xunqueira, de Gran vida e eh, os farrumecos... Ah. E... Eh, E, eh, bueno, pois, pues, a xa pasado estuvemos, atendeu moi ben, este ah. ano mellor porque tomamos un cocido alí, coa xente ah, no entroido. Si, sí, señor. E, eh, eh, cuidadito, que xusto cando, as doce da mañana, cando xa habían facetlas nadas estes personaxes, caer unha nevada que eu xegi un pouquinho, metros. Pero, iba ao al do alcalde, é o meu alcalde é, eh, eh, pode fazer unhas fotos para é, eh, pois moñese aí, fago unhas fotos é, é é o que ele se apartou alcalde se aparta que é conhecido o Ernesto, eu tamén é logo eh, acertámoslo porque cando chegou aquela xente de volta de fazer trasnadas oh. por, o Braneiro, vinham cuidado, é, eh, <risos> cuidado traían as mãos de deprida okay. de rolin E va a dar medo con tanto con tanta telixugada. Eh hoxe, eh, hoxe demais é, eh, bueno, eh, os parroquicos xe o sea, un carnaval recuperado que e este ano recuperado un outro eh, personaxe do carnaval, ah, que é sí? Narinchova. Ah. Eh quero hincho, Narinchova é unha yegua. Ostras. Era y a esta saía eh sacaba os mozos Ajá. eh é unha a cabeza dun allego esqueleto <risa> e con un pues, con panos mozos emitindo baixo e iba aquelas mozas que estaban era de mozar os mozos pois pues, tapándose tras nada as mozas eh tamén tamén baixaban a eh sunqueira de Anvia No. Porque vivían o señorito. Era a no. capital. Era... Claro, era capital. Claro, entón os mozos das parroquias baixaban o señorito. <risas> hombres, hombres non señoritas, mulleres, eh, como dicen os modernos, troleábanos. É ah, eh, dicir, eh, vacilaban neles o que podía. Eh, o logo. Recuperaron este elemento do carnaval é eh, eh, bueno, ben, un ambiente ben é eh, acabar de xantar xa, agora estou de caminha a casa porque se a idade as pedixións ainda non son boas é eh, como me conlle a nevarada de noite sí. ó, de te respeto, alo menos hasta a carretera general, porque ¿Qué? andan muito máquina as máquinas, que tamén descentas nas generales, é eh, aquela que vai para os povos máis pequenos, pois pues que andan a mandirió e pasa por aí a máquina cando o está limpo e xe cuidado, se ven, porque está máis feo, eh, está máis sí. feo da neta Hombre, e tanto Por eso, por, eso, por eso, digo eu que andar agora por aí, andar por aí, si é pola nacional e ainda pero si é por carreteras secundarias, pero, eh... pero, pero, vamos a ver. Nós tamén temos obriga, ou ben sinto min obriga cos nosos escoltantes como vos chamades. Si, sí. vos pois presentes nos sítios. É por parte o as nosas cousas, de que estamos aí, que contamos, sobre todo eses entroidos sí. que son bonos eh, popularizados, es decir seguramente pues, cualquier eh, eh, galego que este por aí por Mediterráneo ou por, por Cataluña, pois pues, vai ver seguramente no telediario ¿Eh? Eh, o Carnaval de Cinco, o Carnaval de Berigo, o Carnaval de Lafa pero, bueno, que vayan a... a a Taboadolo a vía a estes sitios máis pequenos é difícil e eh, bueno, pois pues, eh, non se non vamos ser os mejores del mundo non pues vamos que para onde non checa os outros Esa, e xa, eh... Eh, tamén vamos destacar chegando oh, oh, a onde non vai nadie claro eh, ademais, mira nós seremos pequenos pero chegamos a todos os sitios e agora está cambiando de registro, mira E incluso hasta temos eu creo que unha pequena infancia sabes que foi un tempo eh, nós estuvemos e contamos de unhas bodegas e uns lagares uh -huh. eh, na zona da Avión a orillas do río Ávila verdad? Uh -huh. eh, foi unha zona de tibinícola importante cada asociación de, de cultural de, de Avión e uh -huh nos Benos nos acompañou, fueron muy amables, perderon el tiempo en atendernos. Uh -huh. Eh, he quedado muy agradecidos la crónica que fizemos neste no, programa, eh, fai nos días, estuve en con o presidente, me dice, "Hoy sabes que estábamos peleando para conseguir una ayuda de la administración para recuperar alguna almacenas." Él me dice, "Ah, por suerte conseguimos a financiación Da, da, da Administración Autónica para recuperar alo menos unha, e eh, eh, volveron a reactivar ¿Eh? o o, a, o casto de San Vicente para fer outra excavación con presupuesto para traballar dos meses máis uh -huh. eh, entonces eh, claro ele eh, mostraba a súa eh, felicidade de, que, de, que de conseguir esta ajuda, no? Claro É eh, gracia, xa cando, e dime, le canden as obras de rehabilitación, que escribir que con e contade, e dixo, sabes que vamos a estar sempre donde haya que estar, e punto. E, entonces, e tamén é eso que, que temos que recordar de, de ese tema. Da xente de Viva Avión, que ten hai unha asociación, bueno pues, pues que les velan de que non, so, non solamente se coñeza Avión por ser Eh, durante un mes ou dous o ano que estén as maiores rentas per cápitas do mundo xa non que tamén hai vida e patrimonio, é er que fai miles de anos e aí xa había seres humanos claro Oye, que adegue e isa que queren reactivar oh, eh, perdón que como se chama adega que queren ah, reactivar que... É, é unha veda que están en a miudal. Ah. É, é un consunto de vedas que vai da miudal ao sesume do mm. río Avia, que nos un día contar, ben, a gustúben xa, o que é o sesume. Mm. Eh, o sesume é que o río Avia chega un momento que se mete, ah. desaparece totalmente, ah. volvese a ah. eh, enterrarse totalmente desaparece. O se aquí desve o vai desaparecer, desaparecer se mete por unhas galerías subterráneas Ah, amigo Un río grande, bueno, pois pues, vende a Nundal eh, esa cara que do río mm. e aí eh, houve unha producción de vino do, do rubeiro eh, importantísima claro, a despoldación o abandono do rural de un lugar a desaparecer ese viño, aunque ahora se está recuperando uh -huh. a última parcela d'aí. E ahí claro, como eran zonas escarpadas, pasaba como... Pa, pa, porque máis condición a Rivea Saca, sabemos que se si miramos por a vaneira, vemos pequenas construccións donde esa ese sitios que eran moi difíceis de traballar e de chegar, aí se guardaban os ateos e incluso se elaboraba o viño. Uh -huh. O que se levaba... Ya claro, veis que pues padre, la barolina no está todo, no también el hambre aunque sea, o a veces hasta 10 km. Varo, os caravans vais cerranos atrás, ningún susto. Entonces e, esas aldeas quedaban todas en la ladera. Y ah. ahí hay varias, claro. Sí, sí, hai no, hay un mochuelo. efectivamente a veces tenemos que pensar en van recuperar todas porque os partos dan poco dan. Pero claro, a o xeito de que recuperen unha e de que a xente podida ir e saber a actividade eh, mm. económica eh, eh, que houve, eh, pois hai cento e pico anos, no conseguimos un enorme bosque de barballos e eh, eh, de todo tipo de árboles, pois ver que hai un, máis duns pais, neste caso máis dun cento de anos, houve unha actividade vinícola, vitivinícola, unha actividade social importante é unha maneira de, de eu creo que é moi importante sobretudo para educar uh -huh. é, é, é por en valor o mozo no? no? bueno, a ruta ben da miural ata, eu creo con co onde son Adegas Adegas de ay, que, que non me damos o nome agora, ah, perdón, xa me damos Adegas da Pedreira toda esa zona dentro do río ata a aldea da miudal chamande as adegas da prelea, a adegas e viñedos e lagares, porque se facía todo o traballo no, na parcela e aí quedaba o viño e se baixaba xa o produto elaborado, non? Ah, amigo. Non sei se explica, Iban, bueno, eh, espero que se me haia entendido. ¿Eh? Pois, pues, eh, eh, en, entonces... Eh, xa, claro, traballaban xa o viño na mesma finca non na misma, eh, no mesmo terreo Claro, porque, porque non era fácil Vemo eh, claro, eh, a, a viticultura cambiou dunha maneira sustancial os terrenos, a maquinaria oxe, temos tratores hasta de sí. todo tipo de tamaños e eh, maquinaria moi sofisticada claro, oxe, oxe hasta temos máquinas de pelar que son eléctricas, sí. eh, eh, o, o laboreo eh, é moito máis fácil, vale, pero fallamos non era así, entón, eh, eh, non ibas transportar montaña abaixo, montaña arriba, <risas> centos de kilos de uvas, volver abaixo, volver a subir, o no, que se elaboraba era o guiño no sitio, é o que se transportaba pero o guiño, era o, o, sea, o trabalho unha vez sola, non se fazia oh. este eh, eh, si mismo e sepio hospedaba para agardar chapeos que mm -hmm. no, no, no traballo diario por padiña eh, no é traballar año de un argolino que na feira do champ se llama xuella no, no. Viña, eh, hai que esparmante ah. dela por que por que coño que cuidala no claro hai que hai que cuidala mirar por ela ten o seu o seu regadeiro ten o seu solfato ten todo. ten todo hai que ah. facelle todo Claro, pois pues en iso, iso hoxe. Ben, hoxe estuvamos no Controido, e eh, isto eh, que foi eh, fai tres días que, que, que este home eh, estaba realmente eh, eh, contento de, de conseguir a subvención de para recuperar eh, o, o poder rehabilitar eso, ¿no? Sí, señor. E andamos, e aí andamos. Esperemos o frío, valla remitindo ao que é xe pela, eh, temperatura máis grande que de novo aquí foi de 2 grados eh. esperemos que valla cantando un pouco porque, Do, eh, 2 grados? 2 grados en Xunteira da un día había 2 grados Joli non no, no, no, no había máis Pois pues mi, mira, e que no Mediterráneo concretamente Hospitalet, Barcelona e, os, e así ao rededor 5 grados. Baño, ah, no? ah, podei andar, podei andar. A esta costa está eh petou duro, eh? sí. duro. Bueno, Agora aquí onde estou xa chegando a Pontevebra a temperatura subeu a 6 grados. Claro, ah. estamos, podei o mar, o mar suaviza, pero na montaña, sí. oh. na montaña cuidado, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Menos, menos menos mal que por aí non pasan trens. Eh, eh, eh, eh, os que pasan por coma cama eh, eh, eu ainda no un día decía mi eh, madre, ni madre. Eh, a propanitado unha parte importantísima de, de, do trazado ferroviario en Galicia na entrada a Galicia ou é túnel ou é ponte túnel, ponte, túnel, ponte pocas veces toca a superficie da... sí. e eh, digo eh, madre mía, cuidaos un día hai unha deslace aquí Eh, temos es. un montón de rinfas como uh, porque hay pontes, cuidado, eh. Cuidado. Nos percorreu a Galícia dende a meseta eh sabemos, es eh, como como eh. Claro, Estamos eh. a Madrid en menos de 1.9, menos de 4 horas. Falta 3 e meio, prácticamente terminamos 10 horas sen chegar a Madrid. Eh, oye, se queremos ir a esas velocidades, conseu, que pues, hai? Eh, okay. Que exactamente, sí, sí, espero no ver, eu creo que, non sei, eu non son entendido deso, pero me da moita pena, me moita pena como, pero hai que sacar tamén unha parte, o mellor positivo, que, que iban cat, máis de 400 almas sí. e eh, eh, eh, cuidadito. Sí. de ser unha desgracia de envergadura eh, eh, e claro o morto xa son moitos mortos sí. e eh, algo son moitos para no, en que algo pero iban catorcentas persoas entre os tres si, sí, sí, polo menos y vamos a falando de cousas maiores cáero. exactamente Fala, estamos eh, falando de cousas serias E uh, o que sempre dicen, dicen aquí, os valegos, a veces temos a costumbre xanto de mostrarle unha explicación, dicimos, isto, eh, dirían aquí, isto había que passeñón a misos milagros, o, o milagros, o, o a franqueina, se todos temos na nosa comarca unha xanta, un santo de referencia. Uh -huh. E eh, aquí, en cerebra, pues, milagros, Os milagres da mil son os milagres da mil estando cando alguén te unha cousa desesperada ou destas extremas, de ai, hai que os milagres mm -hmm. ao de unha misa. E eu, cando mirei a noticia do tren, dixeu, ai, dios mío, isto había que facer de unha misa os milagres, eh? <risas> Porque é o vosso, é desde logo. Eh, pois... Eh, eh, aí por onde estás tú hai moita pedra moita, dixéramos, monumentos de pedra ó oh, como non vai a haber en Galicia hai granito e eh, eh, bueno en eh, eh, determinadas zonas xa o, os maestros canteiros serán uh -huh. e eh, bueno a zona de, de fornelos de monte eh, forcareis ferredos uh -huh. ovades Por aí todos todos estados grandes canteiros. Xa. Sí. Uh Hay -huh. canteiros que traballaron nas obras máis importantes de Galicia e de de, de Galicia. O sea, deixaron huella en, en toda España. ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Hay canteiros. E ademais, o granito é uno de traballar, ¿eh? porque a veces dice que e, eu a veces miro obras no outros sitios e digo ai carajo, pero esta pedra máis ben caliza e casi se traballa ben pero o granito, cuidao sí. eh, eh, eh, eh, eso eso ten arte eh, ten, ten máis arte co que están facendo os outros bueno, non, todo ten arte o que pasa que o granito é moito máis posto é que dar esa perfección que vemos en determinadas obras, cuidao eso uh -huh. ten ten tan o seu. Sí, sí, seu. Sí. Feito, fíjate, tí, se, se había grandes maestros na cantería, cantidad de patrimonio vemos de que pen Milanos eh, están ahí. Hallando eh. o tempo eh, eh, eh, podemos ver na cantidad en toda España. Mhm. Eh, uh -huh. De de, de románico que temos, obras de caximilanos eh, están aí este moi gasa e incluso asombrándonos E, e decimos, e decimos, "Madre mía, Dios mío, como faría estas esta tempo, tanto tempo?" Sí. Si, se si os mecanismos que hai agora, es que xa estas grandes obras, onde supoen que con pouco máis traballo, <risa> é moito máis tempo, non? Os levantaría máis antes porque hai maquinaria máis potente, ¿no? Exactamente, eh, si. Sí. Eh, eh, porque Porque que eu queriache dicir era que o galego asto lle fai falar o, o, me, a, a pedra lle fai falar. Eh outro día eu dicía incluso a veces as pedras nos fala. Claro, porque nos conta a historia. De, do país o, o, o, a persona que ta, que tallou algo que leixou impreso aí e eh, que o mellor non sabía leer ni escribir foi capaz de contarnos relatos sí. de, de que pasou incluso os medos os temores, unhas no sobre todo na arte religiosa verdade? Sí a lo falando de que a non sabía ler ni escribir, entón uh -huh. sabía que enseñar as cousas dunha maneira deixando eh, impresa sobre sí, tú, sí. como callado e, e, e lóxicamente eso, eso esa esa obra uh -huh. que está dicindo é o mismo que se houera escrito sobre papel ¿no? uh -huh. eh, eh, vemos eses temores e eu eh, estou seguro que Que, que, que nos comunica. ¿Qué pasa? A veces nos volvemos cómodos. Sí. Eh, eh, cuando vemos algo, nos vemos eh, pensando como una persona dadora. Mm -hmm. eh, tenemos que pensar, retroceder al tiempo, es eh, decir, yo estoy tiempo atrás, ¿qué me está comunicando esto? Entonces, sí, sí, sí, sí nos puede, eh, así lo entendemos bien, eh, e xe entendemos moitas cousas das que vemos. Pero mm -hmm. claro, procedendo para atrás, coa mentalidade de hoxe, eh, eu sempre, cando me, me ten ocasión, sempre dicimos, un medo de hoxe, veño apagón, que veño ese de non sei que, mm -hmm. de esa cobertura telefónica. Claro, cal era o eh, temor dunha persona do ano 995. Ai, Dios mío porque no ano mil vai desaparecer e, no, e nos cando vemos determinadas obras, sobre todo o que máis se conserva a arte religiosa vemos o temor do tipo que dicía ai dios mío que estou no ano 999 e no ano mil este chinguito se acaba e, e, e, e vemos na obra uh -huh. de, de, de, os temores da xente que ¿no? se sí imagínate que que para, que para primavera aquí non queda nadie sí. perdón a expresión pero estaríamos cagados de medo todos ¿no? sí. por eso creo que antes eh, falábamos do granito que xa comenza a falar en Galicia bueno si sí, señor. Sí, señor por pero... eso digo que os galegos facemos falar a pedra e o granito que está agora, pois está pois es comenzando a falar tamén e, e, e, e sobre todo unha retorba ahora, ahora non, porque moita pedra ben elaborado, nas enladeros con sí. láser, con chorros de fuego non sei que, se cortan os locos pero, na torno de pequeno cando se facían obras na taza do lado que viño o canteiro o sonido de, de, de clín, clín, clín, clín de, sí. de Que era una musiquilla, ¿verdad? Que estaba... Sí. Delin, delin. Ahora, ahora, ahora, siente... El tipo de barra armadora, frente a pedra, y ese sonido que prácticamente está desaparecido. ¿no? Sí, sí, sí. Un sueño más ¿sí? con una máquina infernal. Ahí va, <risa> Ahí va y todo. Donada. Pues nada. un sueño donde anda Xulio, Xulio está traballando fora de, da radio, pero está traballando para radio fora. Ah, vale, vale, vale, vale. É que o... hoxe presentase en roda de prensa a, a, a Sobe eh? ou a festa do, do Botillo do Bierzo en Catalunya. A ver, papar, ben, o tito, xa nos contará xa nos pintará cando veña. No, hoxe eh, porque... hai máis ben pica-pica. A papardota ben máis adiante. Bueno, pero, ah, sen esa presentación sempre ponen algo. Ah, ah, sí, no. Eh. Eh. Non no vai unha ser embajador dunha festa e ir a pasto xeco. Bueno, no, no, no, En Cataluña non importa, pero sen Galicia te leva a presentación do, do botero. É, eh. eh, que aunque sea unha tapita de botello inchuito, é unha bolita de pan, sí. A conduta caecho, suelo, eh. Hombre. Porque como se dice porque aquí tamén eh, se, eh, como dicie, eh, en Asturias hai o bolo preñado, ¿non? E sí. agora en Galicia es comienzan a facer o bolo preñado tamén. Si, si, si, é moi típico de, de, de de hacer ese bolete con... ¿Dónde yo comíñeo la última vez? ¡Ay, no! ¿Sabes dónde? No, estaba... No comí en Galicia, una de las veces yo comí en, en, en Navarra, en Navarra. Sí... Eh, tamén eh, eh, me acordo que un día me levaron a ver un partido de frontón ali un frío bestiado ¿no? <risas> quedaban calajón para que era a pelota que, e vai a fachada da igreja porque un lateral tiñando todo e eh, sí. dixe a oeste pexande tan fuerte a porta delío un pouco abreu ali un canadería e xacou de ali una, uns cestos de, de bolos preñados que nos sé, exigera eh, iban cuante a mí me dieron un bolo preñado daqueles eh, eh que até logo estaba húmedo por la boca, pero o frío que hacía, eh aquellos hombres antes como centellas pegas, que rompían la fachada cuá cuapleta. Hoy oh, sí. Papá maneles, que aquellos seguimos si mundo, sí, sí, sí, sí. No. Pero también hacía frío, ¿eh? Ah, eso frío aquel era un infierno porque me acuerdo que fuimos, atravesamos un montón de, de viñedos mm. la río ahí los sitios sí. eh, estaban todos eh, eh, sin, sin folla sin nada era en esta época del eh, frío era infernal eh, era sí, sí normal. infernal, infernal. hay por esa zona de por ahí entre eh, Navarra eh, Castela eh, Castela León e Ida Teito Ei, bem, sí, sí, o, o Amingo Bolo Preñado, aquí tamén hai unha asociación que se chama Agarimos de Badalona, que tamén fan o, fan, fan o Bolo Preñado. Non, son os catalanes de comer e tampouca andades desmal eh? <risas> non, <risas> aquí non <aquí> no sé. Cuidado. <risas> Eh, eh, eu quixera ver un banquete de galegos catalans e eh, eh, incluso eh, da forma do norte de España cuidadito eso son capaces de rillar hasta, hasta sillas da, da sí. mesa si, si e que ibas por exemplo a unha bota, a un bautizo, algo así, xaol os bautizos aquí, como digo, eu pues, pues, antes un bautizo, cando se bautizaba, o rapaz iban os padriños, os padres, eh, cuatro amiguinhos máis. Agora xuntanse cento e pico. Eh, eh, Cuidado, cuidao como, eh, eh, máis que nunha bota do meu tempo, porque, claro, o, o, os cartos estaban xustos, había, claro. había menos eu non sei se era menos, a xente se arriesgaba máis, incluso que eh, tiraba das tarxetas sobre un queito eh, para, para daquela era había menos había. Sí. ou éramos máis prudentes e, e, no, no que faturamos no? depende como se ve é, pero, o sea, hai, hai comunións hai cumpleanos hai o outro que digo eu, pero, se, eh, veces, eh, digo eu é o rapazes pasará que ven, porque eu creo que os rapatos que queren é que se, se xunten, por exemplo, cando é unha comunión, que se xuntar eles, eh, eu me acordo que cando era neno había unha rosca, uns churros, e eh, cho chocolate, e os rapates corríamos, traleábamos e tal e xalían contentos e ahora e xentan hasta os rapates mesa, e quinen a mesa a 50 adultos a comer nécoras cidalas ou outro e o rapato ali estático é un bufán para os tardes non pensamos sí, sí. que é pequeno eh. pois foi un gusto estar contigo xoan Se pues, pues, gostade, eu ando por aquí e eh, seguimos contando. Eh? Ay, seguiremos por sábado que ven, seguimos contando máis cousas. O no, pues, eh, Xulio manda un faxado e dide, oi, polo menos... Non, o se... eh, Xulio tanto nos escu... escuitando de, eh, claro, porque está que cerca. Pues, se non pode mandar a prova a non, porque me queda de xo, ¿verdad? non me vai dar un paxado porque o colle aquí da pastelería e que estás no estudio e, nunca está demais que, aunque un pouco frío e xo dá xa un pouquinho de calor no miro, ondas, e volvas clare a refumir na graxa a tope eh. tamén vale. vale vale pois hasta o vindeiro sábado hasta logo entón Chao. unha aperta Chao, hasta logo iño Thank mm -hmm. you.